S.A.I.K. News Radio Aktieel Goeienavond en hertelike welkom by nog aflevering van ons aktiehede program My naam is Corrie en dis my groot vorige eer om saam met jou te kan keir in die kieberuimte met S.A.I.K. News Radio Ons speelt thans lekker afrikaanse muziekere deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Wie skakels na die radio sal ook deurgaans beskikbaar wees op ons Facebook blad as ook ons webwerf. Ga na www.sik.co.za vir die jongste Nies en baie meer. Ons het ook nou een Nies bulletin 7 uur sochens wat om 1 uur weeks daar R uitgesend word. Ons ook, wil ook vraag dat mense meer betrokken raak en bydra om ’n platform te bou vir die volk. Wil jy een omroeper by SHK NIS Radio wees? Het jy een program wat jy wil aanbied? Wil jy plaaslike NIS vir jou gemeenskap aanbied op ’n voorafbepaalde bepaalde tijdstip? Of wil jy opnames maak oor sake van belang vir die volk? Contact ons by NIS by SHK Radio.com SHK Nies wil graag ook van die geleentheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht aan te bied vir volks eie bezighede. Aankondigings raak in die en belangrike gebeurtenisse te maak. Die volk bewust te maak van sake, raak in die vooral ook in die lig om ek onderhoud om persoene te voer, wat ons oor die licht kan speel. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ek doen een beroep op jou om my in contact te bring met belangstellendes. Ek herhaal die e-post adres, dis nies, by sikradio.com. Maak ook geris gebruik van ons webwerf www.v.co.za. Gaan plaas jou advertentie gratis daar. Ek wil ook net een vrywaring lees, a algemeene een... Die artikels gebruik in die programme is die opinies van onderskeie skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SAIK NIS Radio nie. Maar voor ons vanavond aangaan, kom ons luister ees na een lekker wandeliekie door Benny Durant. Hey. Ik mooch wort vir die in die stad, lok my die wandelpad. As ek mooch wort vir die in die stad, lok my die wandelpad. In die veld loop ek van die stad, van die naaste af en sing my van wandel lied, Ek luister na mij een je voeten val op wat oorberg en dan of ik luister na mij een je voeten val op wat oorberg en dal Dans ik hier die inzan wandelelaar na die lekker lang stik wie die het waar een zwerver levenslang een zwerber wat oor die velde strik sal saans my sluimer denk. en die blauw plafond wat oor die velde strik sal saans my sluimer denk. en die sterre hier sal kom en gaan oor die maand verluchte die hemelbaan en vriendelijk vind van ver en Wening die rand met wandeliekie Soek jy na a daksel vir jou poekie? Is jy eensam en alleen? Jy hoef nie Ga na www.maakie.com Sluit vandag an, dis pinnig, maklik en heeltemal gratis om aan te sluit. Voltooi jou profiel, vertel ons omtrend jouself en wat jy opsoek is na in een pasmaat. Laai een foto op, al is foto's optioneel, sal het die hoeveelheid belangstelling wat jy ontvang dramatis vermeerder. Probeer ons gewulde tweerichting pasmaat pasmaatstelsel. In sien wie by jou pas of probeer ons baie soek opties om te sien wat er ene die beste vir jou werk Teken gereeld in Wees proactief en neem die eerste tree dier lede waarvan jy jou te kontak Die belangrikste van alles Geniet jou self en die ontdekkingsreis om jou perfecte pasmaat te vind terwijl jy hoopelik lewenslange vriende padlangs maak. Vir meer inlichting, besoek ons gereelde vraag of artikelblad sy. Voel gekoester en gelukkig. Dit is makkelijk en gratis by maakie.com Jy is Inneskakel by SAIK Nies Radio, saam met Corrie. Vanavond lees ek graag artikels wat ek gevind het op boervolk.info en ek wil net baie dankie sê vir die skryber van die artikels wat my speciaale persoonlijke goedkering gegeet om sy artikels te gebruik en ook vir my goeie vriend Tienis en Jan. Verskrikkelijk baie dankie vir al jylle hulp en jylle ondersteuning. Jylle is bevangematers om te hee. Hier die artikels handel oor die verskillende veldsla waar oor mens gewoonlik niks van gewet het nie en waarvan ek een paar geneem het om te deel. Dit is my wonderlik om hierdie met jy dit kan deel vanavond. Die eerste en is die slag van Boshoff. Die Tweede Vrijheidsoorlog. Gederende 1895 bedank George Henry en Marie-Victor de Bois Marul 1847 tot 1900 as kolonel, kolonel van die eerste buitenlandse Legioen van die Franse Weermacht. Hy arriveer in Mozambique op 22 november 1899. Toe hy by sy boerekommandoes aansluit, word hy aangestel as generaal van die Internationale Commando. Die Willebois Marool word toe militaire adviseer van die Oranje Vrijstaatskommandoes. Hy bevel oor een groep van ongeveer 75 buitenlandse vrijwilligers, wat bestaan uit Franse, Duitsers, Nederlanders en Amerikaners en elf boere, om een brug oor Modderivier, soe 30 kilometer zuid van Boshof, op te blaas. Op 5 April 1900 loop hulle Britse macht van 750 man met vier veldkanone raak onder bevel van lood met Gedeerde die veelslag van Boshof na ongeveer drie eerse gevechte en terwyl die kommando terugval, sterf de aan onder kanon 4. By die plek waar hy volgens oorlevering gesterf het, is op die plaas Middelkul, 10 kilometer van Boshof, op die bosvarkpad, waar daar een gedeend teken vroom opgerig is. Hy is oorspronkelijk in die dorpse begrafplaas begrawe, maar is later verskyf na Magusfontein. Die tweede slag is die slag van nooit gedacht. Angloboere oorlog, 1900, die 13e december, die tweede vrydsoorlog. Die slag van nooit gedacht het op 13 december 1900 tydens die tweede vrydsoorlog plaasgevind op die plaas nooit gedacht nooit gedacht is aan die sydekant van die Magallisberg, ongeveer 30 kilometer noordwest van Kreerstorp geleen. Hierdie kommandos van die drie boeregeneraals Koestelerei, Christian Byers en Nansmits, een brugte Britse mag onder beheer van generaal major R.A.P. Clemens, een gevoelige neerlaag toegedien. Die boerecommandos was ongeveer 2500 man sterk en die Britse mag was 2000 man sterk. Die boerecommandos het oor 5 kanone beskik en die Britse mag het oor 10 kanone beskik. Op 12 december 1900 het generaal Byers die Magallisberg by Boschfontein gekrys en krachte met die, die ander 2 generaals saamgesnoer. Die drie generaals het vanaf die kruin van Magallisberg die Britse kamp bespiedt en geseen dat daar tekortkominge in die verdediging van die Britte was. Hul plan was dat generaal Byers die Britse mag op die kruin van die berg met die 1000 burgers sal aanval, en dat generaal Smits en Dalerai die Britse machte, wat onder die berg gevestig was, met 700 burgers elk, sal aanval. Die Britse machte op die kruin het weeskante van die rafijn gekamp. Omstreeks 3.30 die ochend het generaal Delarijse Burgers die eerste skote geskiet. Generaal Beyerse Burgers het om 5 tot die slag toegetree en om 7 uur was die Britse macht op die kruin verslaan. Die boere kon toe vanaf die boekant van die berg op die Britse machte skiet. Die meeste Britse soldaat het op die vlug geslaan na die fort by Valkop. Die ongevallen die boere verliese was as volg 32 gesnebeld en 46 was gewond, terwyl 109 Britsel soldaten geslewel het. 186 was gewond en 35 was gevangen geneem. Die boere het ook 70 waans met voorraad, 210, tente, 700 paarde en moide, 500 trakoze en baie ammunisie gebyd. Generaal Clemens, kon daar ons slag om te ontsnap, nadat burgers onder generaal Smits versuim het om die enigste ontsnap af te kamp. Voor ons by die volgende uit, uh, gedeelte van die slachtingskom, kom ons luister een bekie na Marsmusiek. Hier is die burgerkapelle Gris met die Schoenveld Mars. Boerke Kapelle Gries met die Sneenveld Mars. Jy is ingeskakeld by S.A.K. Nies Radio saam met Korie en ons gaan voort met die verskillende slagvelde wat ek met die komplemente van die webverf Boervolk info gekry het. Die tweede vrijheids oorlog is die slag van Moedvol. Op 30 September 1901 het generaal Koestelerei generaal Jan Kiemp in die kommandos een Engelse leerafdeling onder bevel van kolonel R.G. Kekkewits by moedvol aangeval en verneel. Hierdie Engelse leerafdeling was deel van die aksie om Westransvals skoon te vee en om so die einde van die oorlog te verhaas. Op 7 augustus 1901 die Engelse opperbevelhebber Kitchener selfs een proklamatie uitgevaardig waarin hy die boere aangeziet om voor 15 september 1901 hulle wapens neer te lee anders sal hulle allemaal uit die land verband word. Dit was echter makkeliker gesê as gedaan. Generaal de reiseaanval by moed was in sekere sin een antwoord op daar die proklamatie. In die nacht dankse een helder maan het generaal Dullerij solvuldig die Engelse kamp langs die Salonsrivier verkeen. Die Engelse was hout geris, want hy het die afgelopen tijd geen boercommandos opgemerk nie, so dat generaal Dullerij en sy gevechtsplan solvuldig kon uitwerk. Die geveg het om half vijf die moore begin, toe generaal Jan Kemp en sy manne langs die rivier opbeweeg het en die kamp onder die lood gesteek het. Dit chaos in die kamp veroorzaak, omdat die rai en verwillerd uit die kamp gevlug het. Na een geveg wat ongeveer 2 uur gedeer het, het die boerenmacht teruggeval. Hy het nie net 300 paarde en nog meer traktiere gebuid nie, maar die Engelse het ook heel wat verliese bezorg. Aan die boerenkant het 9 man gesnevel en 33 was gewond hierdie agressieve optrede van de generaaldelerei by moed wil, en sy daarop volgende oorwinnings oor die vijand het een belangrike rol gespeel om die boerenmachte weer moed te gee. Dit was een skerp omswaai na my 1901 toe die leierskorps van die ZR Burgers so moedloos was dat hulle oorweeg het om die oorlog te beëindig. Gelukkig het president M.T. Stein van die vrystaat daar die gedachte gekelder, terwyl generaal Delerij en sy Westransvals kommandoes een nieuwe vastberaarde gees geskip het. Generaal Delerij'se prestaties en leiderskap tydens die Tweede Vryheidsoorlog was van ons skatpaarde waarde vir sy tijdgenote. Dit is juist in die moeilikste tye van ons geskiednis wat nog altyd manne en vrouwe na vore gekom het, wat opgestaan het en doelgerichte leiding gegeet het. Kom ons luister weer na een lekke marsmusiek nommerkie. Hier is die boense musiekkapelle Kiergbeug met die regimentsmars. Bundesmusiekapelle met hulle regimentsmars. Jy kie saam met Corrie en ons kyk na die verskridende veldsla in die Bo Angloboere oorlog. Die volgende ene kie is die Slag van Driefontein. Ook in die Tweede Vrijheidsoorlog, die Slag van Driefontein het op 10 September 1901 gedierende die Tweede Vrijheidsoorlog tussen Leinsburg en Leidy Smit ten die achtergrond van die Swartberge in die Klein Karoo plaasgevind. Dit was gedurende die Gorilla fase van die Tweede Vrijheidsoorlog, to die Republikeinse boere die kaapkolonie kolonie binnengeval het, en Kaapse rebelle gewerf het, om die strijd ten Britannia op eie bodem voort te sit. Dit is een tragiese verhaal van verraad, onkunde, flinke militaire optrede, en erge bloedvergieting. Tien zon onder van 9 september het ’n komando van 79 burgers, republikeine sowel as rebelle, onder bevel van komendant Pieter van de Merwe, 17, die jongste boerekomendant van die ABO, op Driefontein aan die voet van die zwartwerke aangekom. Die plaas is nog daar, en een van die huisies, wat een eeuw gelede deel van die opstal was, sta nog. Die commando het die dag echter voorbij die opstel in die richting van Damfontein en die andere gedeeltes van Driefontein, waar Jan Langeveld en Abram Jacobs gewoon het. Een paar honderd meter aan die noorderkant van Jacobs' huis, langs die pad van Leinsburg af, het die brein man Johannes spotter gewoon. Die huise van Langeveld en Jacobs was omring dier hoë rante van so 300 meter op 10 hectare, een gevaarlike plek vir die commando om te oornag. Dit is duidelik dat van die merwin nie geweet het nie of is daak verkeerd ingelig hoe die paai daar loop en hoe ver Leinsburg, dis hoe 40 km daarvan was. Ook was hy onbewus van die pad wat uit die noorde voorbij Spochters huis die klein vallei binnenkom. Van de Merwe het wel verwag, dat die Britte hom vanuit die richting vanuit sy kommando gekom het, sal achter volg. Dis het hy brandwachte in daar die richting uitgeplaas, as ook in die richting van Damfontein. Skymbord het hy pad verby Damfontein, as die roede na Leinsburg beskou. Sy versuim om voldoende brandwachte uit te plaas, was strydig met die gebruik van die boere. In die nacht van 9, Op 10 september het die plaaswerker die, die teenwoordigheid van die kommando aan die Britte onder kolonel EMS Krabbe aangemeld. Die werker het die soldaat in die donker na die plaas gelei en hylle die koppe om die opstelstelling ingeneem. Een van die burgers, J. A. Smith, skrywer van Ek Rebeleer, nationale pers 1939, was een 14-jarige rebel van Aberdeen. Hy vertel soos volg. Weens die mister in daardie nacht het die meeste burgers in die huisies gaan slaap. Vroeg die volgende ochend, toe dit licht word, het ek opgestaan en na die tuin voor die huis gegaan om na my perde te kyk. Op die toppe van die rante rondom ons was een misgehaal. In die ander huise 100 meter verder of 103 verder het die commandant en ander geslaap. Etelike burgers het nie boord en langs die mier landmeer geslaap. To ek in die tuin voor die deur kom, hoor ek in die richting van die rankies, recht voor en ongeveer 303 van my af, een Engelse bevel. Ek steek vas en kyk in die richting, maar sien niks. Die bevel hoor ek in die richting links, achter die boonstehuisie, waar die commandant slaap. Ek dra om, so dat ek die ander kan wek. Voor ek die deur haal, skiet die kakies een bol stof voor my voete op. En toe ek dier die deur spring, om my geweer en baadje te gryp, kliet die koos voort die huis. Die vijand skiet so geweldig op die deur, dat ons achter moet uitgaan. Hulle storm toe ook reeds in die land, tussen ons beide deur op die huis af. Ons is heel tomal omsingel. Daar was geen achter deur nie, net een klein kombijsvensterkie soos rote moes ons achter mekaar dier klouter, en elkeen wat grond vat, word van weeskante onder die koos gesteek. Die hele toestand was met eens een groot verwarring. Manne haar in alle richtings. Sommige skiet op die aanstormende vijand, en ander probeer van die paarde vang, wat hen en weer tussen ons dier haar klop, en een na die ander getree word. Enkele burgers wat die paarde die nacht vastgebind het, probeer ontvlug. Ander keil waar hulle kan en skiet op die aanstormende en skreewende vijand. Een paar van ons haarklip na die stelletjies tussen die twee huise. Daar was die commandant bezig om sy paard aan die teels na buiten te trek. To die paard sy voordele live by die deur uitkom, word hy platgeskiet. Diezelfde gebeur met die tweede. Die vijand die het. het reeds besit van die huisies waarin ons geslaap het. In Ben Smith en Ene Hating is gevangene geneem voordat hulle kon uitvlug. Hulle skiet daar vandaan op ongeveer 80 tree na ons en roep toe ons, ons moet oorgee. Die commandant en een paar ander haarklop van die stalletjes rechts om die boons te huisie en een paar ander links linksom. Hiervandaan probeer ons die aan stormne kakies terugskiet. En tussen storm ander kakies van die linkerkant onder dekking van die vruchteboord en ander neem skyns achter ons op die koppie nie honderd tree van ons af nie posiesie in die dichtheid van die takke van twee groot bome achter die huisie het vir oomlik dekking verleen of althans dit vir die kakies moeilik gemaakt om ons te, op ons te mik dit dier echter nie lang nie of van ons op die hoek van die huis voort getreef Sarel Duplessis val achter my met uitgestrakte arms onder die takkeininkie, dierboor met koels, en word so aanhoudend getref, dat die bloed in stroompies die, die takke na benede vloei Die kakies probeer om voor beide sterkie veertig drie van ons af te kom, om die ander hoek van die huis waar achter ons staan te bereik. Telke molle probeer hulle maar deins terug as ons die voorstes doodskiet. ras van ons Achter een groot lang klip stand Piet Routenbach en skie die ander kalkies terug, wat reg om die stelikies probeer storm. Bauer, die jong adjutant van die komendant van die Merwe, spring by ons achter die hoek uit en probeer ontvlug, maar word getref en kryp hanef en voete tussen my en velkoor net du duplessie voorby. Die is in, duplessie ook gewond, sikkel achterom aan na die achterdeer. Stikke pleisterval van die meer, waar achter ek staan, soos die kakies kyns van achter op my skiet. Komendant van die merwe, wat met Piet Noodee en Ben Burger by die hoek staan, en met sy revolver die kakies wat uit die boot op hom aanstorm gekom terugskiet, word doodlik in die hart getref en val voor oor op sy gezig. Op hierdie kritieke oomlik sien hylle wat by hom was, een paar perde by die aftak langs my, en ons plik die perde uit en jaag bloots achter die huis uit onder die geskreeuw van hands up en stop, you Dutchman en tis nie die kakies die hele plaas omsingel en besit van die werf geneem. Oorkant van die rand uit die pad wat van Leinsburg kom skiet hulle met kanone op die vluchtende burgers. Dit was te vergeefs, want die vluchtende was toe al achter die beskerming van die rand op die pad voorbij die opstal van Damfontein. Smith en nog 27 ander, wat van sommige gewoond was, het gevlug, en is na 7 week poort oor die berge na Kopieskraal in die distrik Prins Albert, waar komendant Gideon Skepers later gevang is. Kom ons luister nog een bykie Marsmuziek, voor ek by die volgende slag kom. Hier is die König Kruitser voor ek by volgende slag kom. Hier is die König Kruitser Mars. Lekkerste Bultong By Bultong in Bites Gelie in die Silver Oak Centrum langs Silver Lakes in Pretoria Piet sê ek verkoop Lekker Bultong, Droewoors Chili Bites en nog ander Bultong producte Tien een billike prijs Skakel my Piet Smit By Bultong in Bites Dit was die konig kretser Mars. Ons volgende slag is die slag van Delana, ook die tweede vrijheidsoorlog. Die slag van Delana het op 20 oktober 1899 by die Delana koppie Naby by Dandie, KwaZulu Natals, tydens die tweede vrijheidsoorlog plaasgevind. Hierdie was die eerste geveg in Natal area van die oorlog en ook die eerste waar die Britse troepe kake uniforms gedraaid het in die geveg, die geveg het op in om die Talana hevel in sode beteken die naam Rak waarop die kostbare goed gebere is, plaasgevind. Die hevel is 1442 meter hoog. Op 20 oktober 1899 het die boere machte onder die bevel van die generaal Lucas Meyer die hevel beset en die Britse machte van majorgeneraal Sir W. Ben Simmons aangevald. Simmense opdracht was juis om die steenkoolvelde tegen die boerenmachte te beskerm. Simmense is notlottig gewond terwijl hulle probeer het om die boerenmachte te verdrijf. Kolonel J.H. Jool het die bevel oorgeneem en eindelijk daarin geslaag om die boeren van die hewel af te verdrijf. Dit was dus een Britse taktische oorwinning. Ek kyk nou na die traktaat tussen Retief en Negaan in die groote trek. Een afskrif van die trakta tussen Piet Ratief en Ninkan gedateer 4 februari 1838. Dit is 10 maanden later in een saalsak na by Ratief die sy stoflike oorskot gevind. Oongong Klooslovo, 4 april 1838. Dit is gekorregeer na 6 februari 1838. Volgens sommige berichte beruch, is die traktaat wel op 4 februari 1838 onderteken en daars is 2 daal lang gevier, tot op 6 februari 1838, to die massamoord operatiefse afvaardiging plaasgevind het. Neem amal hiermee kennis dat aangeseen Pieter Ratief, goveneer van die Hollandse emigrante, Zuid-Afrikaners my vee terugbezorg het wat Sikonjela gesteel het, veel welke reedsvermelderetief nou aan my oorhandig. Certificeer verklaar ek den Gaan, koning van die Zulus, dat ek dit goed geag het om aan die reedsvermelderetief en sy landgenote as vergoeding vir boof gemelde diens die gebied bekend as Portnatal te same met al die omliggende grondgebied af te staan. Te wete van die Tegogela tot aan die Oomsububoe rivier Westwaarts in van die see en noordswaarts sover as ek, wat ek die land bereikbaar mag wees en en my besit en wat ek hiermee afstaan aan hulle as 'n ewig, ewig duurende eiendom Het is gemerk met xx van koning Dingaan as getuies M Oosthuise Asie Greiling B J Liebenberg as getuies Kwana groot raadsraadslid Juli Wanko Ditu Manoto Dito EF-Bodgetriskaat is later bijgevoeg. Die volgende waarna ek kyk is die Centervier-Conventie 1852 Die Boere Republieke Die Centervier-Conventie is een ooreenkomst wat dier die Britse regering en verteerwoordigers van die Boere op 16 januari 1852 aangegaan en onderteken is. Andries Petorius was die leier van die boere verteenwoordigers en William Haak en Moslin Owen het die Britse regering verteenwoordig. In die ooreenkomst is die onafhankelijkheid van die boere noord van die Farofier, dus Sint-Afrikaanse Republiek erken. Die onderhandelings het op die plaas Boskop na by Vintersburg in die Vrijstaat plaasgevind. Een kliptafel met ‘n bronsplaat daarop die die plek aan waar die onderhandelingen plaasgevind het en die traktaat onderteken is. Die verbreking van die ooreenkomst dier die Britse regering op 12 april 1877 het geleid tot die Eerste Vrijheidsoorlog. Die volgende is die manifest van die emigrante boere. Die Groot Trak Manifest van die emigrante boere soos uitgereikt dier Pieter Tief op 22 januari 1837 en vertaal uit Engels na publikasie in Grimestown Journal van 2 februari 1837. Een dokument is aan ons oorhandig met ‘n versoek om publiciteit daarin te gee, wat die oorzaak uit een sit vir die emigrasie van die koloniale boere, waarvan die volgende een letterlike vertaling is. Verskye berichte is in die kolonie verspreid, klaarblijklik met die bedoeling om vooroordeel te wek in die gedagtes van ons landsgenote, jens diegene wat besluit het om uit die kolonie te emigreer, waar hulle baie jare lang een reeks ergerlike en ernstige verliese geleid het. En aangezien dit ons begeerte is om hoog aangeskryf te word dier ons broeders en ons begeerig is dat hulle en die hele wereld ons ontgloe dat ons nie in staat is om die heilige band te verbreek wat een christen aan sy geboorteland bind sonder baie grondige redes nie, is ons verplug om die volgende kort uit eenziting te gee van die oorzake wat ons beweeg om so belangrike stap te doen en ons ook ons voornemens met betrekking tot ons handelwijse teenoor inboerlingstamme waarmee ons in aanraking mag kom anerkant die grens. 1. Ons gee moed op om die kolonie te red van die eewels wat het bedreig dier die oproerige en oneerlijke gedrag van rondlopers, wat toegelaat word om die land in alle dele te investeer, en ons sien geen vooruitsig op vrede en geluk vir ons kinders in een land wat op die manier gekwaal word dier inwendige beroering nie. 2 ons kla oor die ernstige verliese wat ons gedwong is om te lei dier die vry verklaring vir ons slawe en die erger, ergerlijke wette wat daar gemaakt is met betrekking tot hulle. 3. ons kla oor die aanhoudende ons wat ons hier moet verdier van kaffers en ander kleerlinge en veral al tydens die laaste inval in die kolonie, wat die grensdistrikte verwoes en die meeste inwoners gereineer het. 4. Ons kla oor die onrechtvaardige blaam wat daar op ons gelee is, dier belanghemmende en oneerlijke persone onder die dekmantel van godsdienst, persone wie sy getuienis in Engeland gegloe is tot uitsleiding van alle getuienis in ons guns. en ons, ons voorziende gevolg van hierdie vooroordeel niks anders as die totale ondergang van die land nie. 5. Ons is vast waar ons ook al mag gaan, die rechtvaardig beginsels van vrijheid hoogtou, te maar terwyl ons sal, sal sorg dat niemand in die toestand van slavernij gehou word nie, is ons ook vast beslote om so danige wette daar te stel wat misdaad sal onder druk en behoorlike verhouding tussen die Heer en diensbode sal bewaar. 6. Ons verklaar plechtig dat die hierdie kolonie verlaat met die begeerte om ’n rustiger lever te lei as wat ons tot, tot hierna toe gedoen het. Ons sal geen volk molesteer nie, en aan niemand die geringste eindom ontneem nie, maar as ons aangeval word, sal ons ten volle gerechtvaardig beskou om ons persoon en eindom tot die eisterste te verdedig tegen enige vijand. 7. Ons maak bekend, dat wanneer ons vir ons toekomstige leiding behoorlijke wette neergelee, afskrifte daarvan na die kolonie gestuur sal word vir algemene informatie, maar ons neem hierdie geleentheid te, te wens om te verklaar, dat ons vaste besluit is om voorziening te maak vir sy mere bestraffing van alle verraaiers wat daar onder ons mag wees. 8. Ons stel voor, om in die loop van ons trek en wanneer ons aangekom het in die land waar ons pertinent gaan woon die inboerlingstamme in te lig oor ons voornemens as ook ons begeerte om in vrede en in vriendskapelike verhouding met hulle te leef 9 ons verlaad die kolonie met volle verzekering dat die Engelse regering niks meer van ons te voordred nie en ons sonder verdere bemoeing sal toelaat om ons in die toekomst self te regeer Ons vertrek nou uit ons vruchtbare geboorteland, waar ons enorme skade geleid het en voortdurend blootgestaan het, aan enorme ergernis om ons te gaan vestig in een woeste en gevaarlike gebied. Maar ons gaan met een vaste vertrouw op een afalsiende rechtvaardige en genadige God, wat ons al toe sal vrees en in alle nederigheid sal gehoorzaam, by autoriteit van die boere wat die kolonie verlaat het, geteken P-Ratief. Hiermee groet ek dan tot maandag aan, die selfde tyd, die plek. Onthou, ons het weeksta 7 uur soggens in Niesburg, wat 1 uur in die merig heruitgesend word. Besoek ook geris ons webwerf en ons Facebookblad vir die jongste Nies en nog baie meer. Ek wil weer eens net baie dankie sê vir my vriend Tenis en Jan vir al hulle hulp en bystand en ondersteuning. Baie dankie, a lieflike aand verder, tot volgende week. Lekke naweek, ek sluit af met die beste of the best German military marches. Genie die naweek.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 Dit is tyd vir volks ekonomiese bemachtiging so ons ons mense kan ondersteun en bezorg die ons eiwe vernuf, koop en verkoops, kracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eiwe voordeel as ook die vir wie ons zorg kan aanwend. Soos SHK is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom keiger gerust by www.v.co.za Skakel DJ Pools Vulle winter speciale aanbieding 550 rand Per maand Om jou swembad te diens Skakel die van nou by 079 382 7274 079 382 7274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 Vir die rokkie wat sy dra, om Jan se naam is Gokhapi, Gokhapi, Gokhapi, om Jan se naam is Gokhapi, mooi is hy nie lelik nie. Rokkie se vou sy dra, maar niemand kyk daarna en almal staan verslaag. Voor die rokkie wat sy dra, om Jan se naam is Gokhapi, Gokhapi, Gokhapi, om Jan se naam is Gokhapi, mooi is hy nie lelik nie. Senames nog happy, go happy, go is Janes enames nog happy, wou jy sê nie lelik nie. Rokkies wou sê dan, maar niemand kyk daarna en almoes staan versla, vir die rokkies wat sy dra. Rokkies wou sê dan, maar niemand kyk daarna en almoes staan versla, vir die rokkies wat sy dra. Oom Janes enames nog happy, go happy. Kappi om jy ja, nee se naam is Kappi, my is hy nie lelik nie.